Hər şeydən öncə Allah subhanahu wa ta'alanın neymətlərinə görə şükür etmək lazımdır və qul bilməlidir ki, qul nə qədər çox Allah subhanahu wa ta ta'alanın neymətlərinə şükür edərsə, yəni, həqiqətən də Allah subhanahu wa ta ta'alanın e, qula verdiyi neymətlər çoxdur. Sadəcə, biz o neymətləri e, hiss eləmirik, hətta o neymətlər bizdən gedənə qədər və yaxud da ki, öz neymətimizə şükür edə bilmirik, hətta başqasında bizdən aşağısını görməyənə qədər. Və qul unutmalı deyil ki, nə qədər çox qul Allah s.ə.q. neymətlərini şükür edərsə, Allah s.ə.q. bunu müqabili ona olan neymətlərini daha da artırar. Və həqiqətən də bu gün, yəni bu əmrəmançı neyməti, hansı ki biz toplaşmışıq və Allah s.ə.q. şəriyyətini öyrənmək istəyirik, bu özü böyük bir neymətdir. Və Allah Subhanahu bu neməti daha da artsın. Və bu nemətə görə biz şükür edənlərdən essin. Allah Subhanahu evi, ev əhlini hifz eləsin. Amin. Və bu dəstlərin davamlı olması inşallah Allah Subhanahu hasanlaşdırsın. Və biz e, keçən dərsdə, deməli İmam Buxari e, səhi kitabından, yəni növbəti bölməni bitirdik və iman bölməsində dedi ki, yəni fitnələrdən e, qaçmaq özü insanın E, məs, dinini qorumaq, yəni baxımındansa yəni bu, yəni icazəlidir. Yəni insan o dinində fitnəyə düşməkdən qorxursa, yəni dinində azmaqdan qorxursa, fitnə fəsidlərdən qorxursa, azmaqdan qorxursa, həmin insan müəyyən bir qism heyvanatla, məsələn, hansısa bir dağların yamaclarında, ətəklərində, yəni öz heyvanatını otarıb tək ki, o fitnə fəsada düşməsini qarşısın. Bu baxımdan dinini qorumaq baxımından insan bu əməli edə bilər. Və bu yüldə biz inşallah 13-cü, yəni iman e, kitabının 13-cü babındayıq və bu adda da e, müəllif buyuruq ki, Bəb qoli nəbi sallallahu aleyhi və səlləm ənə ələbukum billə. Yəni müəllif bu e, babın, yəni bölmənin adını məhz birbaşa olaraq Peyğambər sallallahu aleyhi və olan ləfsi qoyub ki, yəni bab Peyğambə sanının sözü ki, mən sizdən Allah'ı daha çox bilənəm, yəni Allaha daha çox bilən, yəni mənəm. Və sonra müəllif altında belə bir söz işlədir, buyurur ki, وَاَنَّ الْمَعْرِفَدَا فَيَلُ الْقَلْبِ Deyir, bilmək qəlbin, yəni feylidir. Yəni, biz bilirik ki, ümumiyyətlə, biz e, sələfi salihin iman barəsində E, imanın e, tərifi barəsində rəylənə gəlsək və orada müxtələqən biz görmürük ki, hamısı bu cür ləfsi işləsin. İman, söz, qəlbdə etiqad, bir də bədən üzrlərin əməlidir. Bəziləri bu cür terminan işlədir və bəziləri işlədir ki, iman, və iman deyir söz və əməldir. Yəni orada qəlbin etiqadı yoxdur. Və hansı sələfin sözündə qəlbin etiqadı məsələsi yoxdursa, onda Əməl neçə kismə bölünür? İki, qəlbin əməli bir də nədir? Bədən üzülən əməl. Yəni, bu ləfsə görə demək olmaz ki, o sələf nədir? Bidətçidir, xat elib, aydındır. Çünki e, mənhəz usul-u fiqq belə bir məsələlər var ki, deyil, əgər bir insanın əsli, əhl-i sünnət isə, yəni usul eytiqadlar ilə əhl isə, bu qayda mühümdir. Yəni, bu qaydanı ümumiyyətlə, hamı çalışsın, yata sağlasın ki, əgər bir insan usul eytiqadlarına görə əhl-i sünnət onun furularda elədiyi xatılara görə bidətçi olmur. Və əksinə, əgər bir insan usul qaydalarda bidətçi isə, furu məsələyində düz sələfi saləyə söylüyün demək onu sələfiliyə eləmir. Nə Bizim şəriətdə usul qaydaları var. Əgər kimsə bu usul qaydalarda həl sünnədir. Yəni əslən bu nədir? Sələf-üs-sələfə yolun gedəndir. Əgər ola bilər furu məsələlərində, yəni usula deyil, o furu o, furu məsələlərində hər hansı bir məsələdə hansısa bir sələfi salihin dediyi sözlə üst-üstə düşmətsə onun sözü, bu sözünə görə nə olur? Bidətçi sayılmır. Yəni onun elədiyi o xata da nəyə çönür? Yaxşılığa yazılır. Aydındır. Yəni, bu, mühüm qaydadır. Və əksinə, əgər bir insan usul etiqatlarına görə, bu, bidətçidir, xavarizdir, murciyədir, cəhmidir, möhtəzlidir, nə, nədir, nədir, nədir, nədir. Bu, aydın məsələdir ki, hamısı onların etiqatları bəlidir. Və furu məsələlərində hansısa rəyi əhl-i üst düşməsi, onu əhl-i daxil etmir. Aydındır. Bax, bu baxımlara görə də, bu qaydaları bilməməyimizə görə, tətbiqinə düz eləməməyimizə görə də, görürsən, bir dənə qardaş Əhlüsünnəti qardaşımızı bir dənə, bir dənə məsələ deyir ki, "Flan yerdə cihad, qardaş xəvariz olur. Niyə gördüyü ki, flan yerdə cihaddır?" Yəni o cihad sözündən heç vaxt deyəndən mən mən heçən çıxmır Əhlüsünnə dairəsindən çıxmır. Aydın, bax bu cür məsələlərdir ki, nəticədə ki, qardaşlar başqır həmən adamı Ay belədir, ay xarabdır, ay zoydur, ay nəm belə nə olub? Deyir bəsdir falan yerdə cihadı. Birinci bu usul fəlməsəcə forum məsələdir. İkincisi də bəzi alimlərə əsaslanıb deyir, orada heç bir maneə yoxdur. Aydın, yəni onun sözünə görə onu dindən əhlüsünnə mənhecindən qırağa xaric etməyön olmaz. Və ya da ki, əksinə. Görürsən, bir dənə insan bidətçidir, təkfirçidir və ya hədi, nədi, nədi, aydın məsələdir. Görürsən ki, bir ki, "Ən namaz qılmayan da kafir məsələsi rəyi var." A, qardaş düzdür də, A, elm tələbləyə işlədir, bu düz deyir də. Unudur nəyə onun əsrin. əsrinə? Əsrinədə onun, bidətçidir. Xavarizdə, nə, nədə, nədə, fərqi yoxdur. Amma furuk məsələləndə bir dənə o məsələdə nə isə məsələdə düz deməsi, artıq qardaş düzdür də, çoxu demir, onu deyir. Başı nə Ona ne eləmə? Əsas nədən yad, yaddan nə çıxır, bu adamın əsrinədir, bidə Onu yerə baxın görün Peyğəmbər sallalləhu o ə, xurmalığa mühafizə eləndə bəzi rivayətlərdə gəlir ki, Aburey, idi, mühafizə eləyən vaxtı şeytan gəlir. Cinlər gəlib onun oğluna bu hədvə tutur. Sonra yalvarır, bahanələr gətirib buraxır, gəhana gətirib Axırda axırıncə və axırı onu və deyir ki, mən sənə elə söz deyim ki, sən onu desən, sən heç bir cin, şeytan sənə yaxınlaşmır, uzaqlaşır səndən. Dir ayətəl kursun deyir. O da yoxa çıxır gedir. Və sonra səhəsin pensamla danışır, pensam deyir ki, sadəkkə ka vahov ka O sənə düzüdür və özü nədir? Yalançıdır. Məgər bu gün çox kafirlər var ki, görürsən, ki, ki, bunun dən İslamı çatır və o müsəlman sayılır. Yox O qədər kafirlər var ki, danışanda haqqdan, ədalətdən danışırlar. Heç çox müsəlmanların eləyə bilmədiyi haqqdan, ədalətdən danışdıysan, hədə düz deyə bilərsən ki, o düz insandır, belə-belədir. Onu düz deməyi onun əslən düzlüyünü aparıb çıxartmır. Həmçinin də bax, dini məsələləri də bu cürdür. Və çox halda görürsən ki, birimiz bir qardaşla, ola bilər qardaşda qardaş, sən onu heç kimin beyninin əhatət dairəsini sən məhdullaşdıra bilmərsən. Heç kimələ sən e, məcbur eləyəməzsən ki, sənin deyiliri desin, sənin etiqadırı daşısın. İnsan hamısının hətta alab e, dili ilə desə də belə, amma həqiqətdə hər insanın özünün e, məhfum qavramaq darəsi bəlkə hamı da müxtəlifdir. Bəlkəm də e, bizim ən savadsız saydığımız adamda bəlkəm də savadılan daha geniş ola bilər. Yəni, bu o demək deyil ki, sən öz də dilə və onu beyninə bir-birə dizdirməlisən ki, immunos sən deyəni deməlidir, sən deyən təsdiqlənməlidir. Qardaş ola bilər, harca gedib, nəsə oxuyub, nəsə görüb və belə bir şübhə meydana gəlir və o sualını ərz eləyir, öyrənmək istəyir. Amma öyrənmək istədiyinə görə sən onun heç vaxt tən eləyə bilmərsən. Ha sən xarab oldun, sən zay oldu, sən getdin. A qardaş gedib uçma. Nə oldu qardaş? Ay sən təklifə düşüb. Nə, nə elibdi və belə Öyrəniləsən, qardaş, nə olur? Heç nə var. Prozu oxuyub, kitabdan kitab var. Yəni bugün gün bizdə dini e, kitablarda, dini tədrislərdə məhdudiyyət yoxdur. Yəni hər hansı bir e, çərçivə yoxdur ki, bu düzdür, bu da səhvdir. Yəni bu olar, bu olmaz. Hamı satılır, hamı yazır, və hətta çap olunur. Qardaş əllə götürüb oxuyur və belə bir rəyə gəlir. Bəşəmlə belə bir şey də var. O rəyinə yürüdüyündən çıxmır axı. Və dig əhliyyət dairəsindən çıxmır axı. Bəlkə də onun dediyi o, o dərəcəyə gəl çatmır. Bu baxımdan e, bizdə çox ehtiyacı var ki, usul, eytiqat məsələlərini, yəni qaydalarını biz öyrənək bilək ki, çünki art, İslam elə bir kədə İslam savadlaşmaq xoşlayır, İslam e, savadsızlıqları xoşlamır, çünki savadsızlıq daiman insanı hangısı e, tərəfəsizən sürükləyə bilir. Amma savad, elm həyansı ki, hər bir məsələyə elmi nöqtəyi nəzərdən yanaşmaq, onu dəliyilə biləyir, onu usullan qaydalar, bu əl mühim şeydir. Hətta sən danış, illərlə qardaş ibadət eləyir, Quran oxuya bilmir. Ən mühim şeyi qardaş bilmir. Amma danışanda filan kəs təkvirçidir, filan kəs xavarici, kəs özü Quran oxumaq bilmir. Bu, böyük bir yabırçı vardır. Ona görə çalışmaq lazımdır. Gözəl-gözəl dəhsiklər var, kitablar var, yəni, bazardığı qədər necə ki, əlhəmdürlər yığışırıq, bazarımızı öyrənmək istəyirik və eyni zamanda da evdə də boş vaxtlarımızla bir çalışmaq, hətta işimizdə də belə boş vaxtda elmə yiyələnməliyik ki, çünki bu İslam dini, Sələf-i yolu rafizlərdən, nə bilim, sulfilərdən, başqa-başqa bütün filqələrdən fərqli olaraq əhl yolu elm yoludur. Elm hasil etməyək, elmə əsaslanmaq və ona görə görsən, illər keçir, min dörd izil İslamın əvvəlində olan sahabilərin əqdəsi bugünkü sələfi-saliyyə nəqdəsini üst-üstə düşür. Ancaq 10 il əvvəl çıxan bir təkvir məsələsi bugünkü günə üst-üstə düşmür. Niyə görə? Çünki dəlil-i arxanlıq yoxdur. Fundamət bir növrə yoxdur. Amma əhlüsünlənin hər sözünün arqası nə deyanır? Onun dəli deyanır. Və Allah sonu bizi öz elimizi dəli ilə, sübut ilə öyrənməyi bizə nəsib biləsin, müəffəq eləsin. Və bu gündə biz inşallah həmən bu bölməyən adını dedik ki, Pensam səhəm deyir ki, mən Allahı, sizdən Allaha daha çox bilənəm və müəllif də gətirir ki, bilmək, deyir qəlbin nə idi? Əməlidir. Və qeyd etdi ki, sələflərdən kimlər ki budur işlədibsə, yəni o bidətdir sayılmır, çünki o vaxtı fe'lül qalb həm cevari, həm də qəlbin nə idi? əməlinə, yəni ə, münasibdir. Və sonra müəllif burada Allah Subhanahu-nın ayəsini gətirir ki, "Və lakin yuahidukum ma Yəni müəllif dediyi şeyə görə Allah Subhanahu ayəsini gətirir ki, çünki Allah Subhanahu sizin qəlbimizin qazandığınıza, qəlbinizdə olanlara görə nəyinəcək. Yəni sizin sorlu sal, yəni mühakimə edəcək. Və sonra müəllif burada hədisi Ayşə rədiyallahu anha-sını gətirib ki, buyurur ki, qalet Kəna Resulullah sallallahu aleyhi və sallam İzə əmərəhum əmərəhum minələ əməli bimə yutikun qalü İnnə ləsnekə heyhatike ya Resulullah İnnə Allah qad gafrələkə mətəqədəmin zəmbik və mətəəkhar feyagdabu həttə yu'rəfəl qadabu fə vəcəhiyyə thumma yəkulü İnnə etkəkun və əlamakum billəhi ənə Bir gün e, Ayşə raddilən bürülürcə Peygamber sallallahu aleyhi və sallam Həmişə e, müsəlmanlara mömminlər nəyi əmr əmr edirdisə, onların bacardığı e, tərzdə, bacardığı səv, dərəcədə onlara əmr edərdi. Yəni əgər peyğəmbər sallalləm bir şeyi əmr edirdisə, peyğəmbər sallalləm heç vaxt o əməlin e, çətin formasını göstərmirdi. Bəzi sahabelərdən bu çətinlik forması gəlirdi. Məsələn, baxsa görsək, e, peyğəmbər sallalləm sünnət orucuna nə idi dedi? Dedi Artıq bacarsansa e, necə sahəbə gəldi dedi ki ondan daha çox bacarıram. Deyəndə o 13, 14, 15. Dedi yarsı, ondan daha çox Dedi ki e, Davud aləysəlamın orucundan o yana oruc yoxdur. Yəni bir gün oruç, bir gün iftar. Bəzi qardaşlar görürsən ki bu yolu tutur. Məsəl üçün, gözəl əməldir. Amma unudullu, unudurx nəyi? Əməlin ən gözəli hansıdır Allah Subhanı dəqiqəndə? Az və davamlı olanı. Yəni, bu əslində həmən e, oruz, Davud ələsəmin oruzunu tutmaq istəyənə, e, demirəm, təmbəli eləsinlər, o bir yox. Yəni, onu demək istəyəm ki, necə, Ayşə Rada başqa əsivak dedi ki, Peynissan buyurur ki, Əhəbul əməl ilə Allah ədvəmuhu. Allahın ən sevdiyəm əlhansıdır, davamlı olan. Və eyni zamanda biz bilirik ki, bir insan bir əməli edirsə, heç vaxtı ondan eynəməli döyür, tərk eləməli deyil. Çünki bu ə, sələfilər əgər bir əməli edirdilərsə, sabah ondan aşağı edirdilərsə, özlərinə nə hiss edirdilər? Nifaqlıq. Özlərinə nifaqlıq hiss edirdilər. Ona görə bu ə, hədis səhv etmirəmsə, ə, bu qısa gəlib, ə, ya Abdullah bin Məhsudun başına gəlib, Ya da başqa bir Abdullah adına sahibənin başına gəlib ki, hətta o deyirdi ki, e, yoxsa Cəbir ibn Abdullah idi. Deyirdi ki, qozalandı, yaxın deyirdi ki, kəş ki, mən Peyğəmbər s.ə.və o qəbul edərdim. Çünki o yaşlaşdıqca... Görür ha hə, nədir? Hə, Həmlə gəlmir. Və hətta ki qardaş görürsən ki Davud əleyhissəlamın ordunu tan qardaşlara danıq sual verir. Deyir ki, ə, birdən 5-ciyindən düşdü, birdən 6-cıyindən düşdü, birdən bayrama düşdü, birdən bura. Yəni əslında əgər insan bu bunu bu yolu seçibsə, onun üçün ay cümə oldu, ay 6-cın olsa da oldu, o da dəhli yoxdur. Və hətta ki sual verir ki, birdən toyə çağırdılar, birdən ora çağırdılar, birdən bura çağırdılar. Yəni istəyirsə istə, məs nəyə düşür, özü çətinliyə düşür. Aydındır? bu baxımdan e, Peyğəmbər sallallahu heç vaxtı ilk öncədən sahabilərə çətin e, tərəfin göstərməyib, çətin tərəfin əmr eləməyib. Həmişə Peyğəmbər sallallahu əleyhi ilə dediyi kimi, Peyğəmbər sallallahu bir əmri əmr edəndə onun həmişə sahabelərin, insanların bacardığı Tərzə, bacardığı formaya, yani onların e, bacarmadığı qədəri onlara, yəni, əmr etməlidir. Bu, birbaşa olaraq Peyğəmbər s.ə.v-in də bu ümmətə rəhmət olduğunu yəni, göstərir. Çünki görsən ki, e, bəzi filqələrdə, məsəl üçün, var, onlarda bəzi əməllər icbaridir. Məsələn, sufilərdə başqa-başqa məsəblər var ki, üçün, sufilərdə müəyyən bir zik forması var ki, 500-500-500 məsəl, məsəl üçün olmalıdır. İstisən xoşuna gəlir, istən gəlməsin. Amma İs Yəni, nəsə icbari, heç nə yoxdur, aydındır. Və bu baxımdan da Ayşə Arana buyuruyor ki, əgər Peyğambər sallı e, bir işə şey əmr edirdisə, insanların bacardığı e, dərəcəni, səviyyəni əmr edirdi və sonra sahiblərdən minisə dedik ki, ya Rasulallah, yəni biz sənin kimi deyilik. Yəni, bizim e, halımız, bizim durumumuz sənin durumun kimi deyil. Çünki nədir səninlə biz eyni olmayan? Artıq Onlar demirdilər ki, o mələkdir, o və yaxud da ki, e, filan şeydir. Yox, bilirdilər ki, insandır, bizim kimi məxluqdur. Yəni, çünki bəziləri e, sufilər bu hədisdən dəlil gətirə bilər yəni, Peyğambər bizim kimi deyildi, o nurdan idi. Yəni, bu, əslində, batildir. Peyğambər salısa bizim kimi öz atadan, anadan yəni, dünyaya gəlmişdir, bizim kimi məxluq idi, yerdikçidir, yəni, bizim kimi də e, insani həyat yəni, yaşayırdı. Necə, Peyğambər salısa yanına ə, üst qism insan gəlir və biri deyir ki, mən heç vaxt evlənməyəcəm, biri deyir mən heç vaxt yeməyəcəm, o biri mən heç vaxt gecələr yatmayacam və pensan buyurur ki, ə, yəni mən deyir yeyirəm də, mən oruzla tuturam, mən gecələr yatıram da namaz qılıram və mən də evlənirəm də, aydındır. Və lakin deyir kim mənim yolumdan, sünnəmdən qırağa çıxarsa, o deyir ə, məndən deyir. Yəni həqiqətən ə, bu dinin ə, gözəlliyi bu dində insanların əməl ə, səviyyəsinin ə, ən mükəmməl forması məhz peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsini ittiba etmək Və peyğəmbər sallalləhəmdə bunlar deyəndə demədilər, yəni sən bizim kimi, yəni mələyəsən, yox. Çünki onun yanında nə dedilər? Çünki sən dedi artıq bağışlanmısan. Yəni sənin bizlə olan fərqin nədədir? Yəni sən artıq yəni bağışlanmısan. Yəni, sənin keçmiş və gələcək günahların bağışlanıb. Bu, ümumiyyətlə, e, bu sahabələr bu cür deməklə ona görə qəbul edirlər ki, yəni, e, Peyğəmbər, bütün sahabələr yox, yəni, bu qistə başına gələn insanlar. Onlar elə bir ehtiqat edirlər ki, yəni, o Peyğəmbər salsam elədiyilərindən biz çox eləməliyik ki, yəni, biz zatı nə Bağışlananlardan ola. Çünki bir gün Peyğəmbər sallallahu gecə e, o qədər namaz qıldı ki, hətta onun deyir topuqları başdır çat çat verməyə və Ayşə rədiyəllahu anha ki, ya Rasulullah, bu qədər sənin ibadət neynirsən ki, artıq Allah Subhanahu sənin bağışlayıb keçmiş və gələcək günahlar bağışlayıb. Onda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, əfələ kun abdan şakura. Deyir, "Məgər mən Allah'a şükürdən bəndələrindən olmayım mı?" Və həqiqətən də e, yenə dediyimiz kimi e, bu dində Ən mükəmməl formaya çatmaqda yol nədir? məs e, Peyğambər sallallahu səlləmin yoluna iqtiba eləməkdir. Yəni, Peyğambər sallallahu səlləmin dayandığı yerdə deyənmaq, getdiyi yerdə getmək, dediyi yerdə demək, sustuğu yerdə də susmaq. Yəni, bütün hər bir məsələdə Peyğambər sallallahu səlləmin eləmək, bu özü bir birbaşa olaraq, e, Həqiqdən də mükəmməllik dərəcəsində çatmağın yəni yoludur. Və eyni zamanda e, biz birbaşa yəni əməli götürürsə, eyni zamanda biz e, dəvətdə də uğurlu sonluğa yetişməkdən ötürü məhz biz Peyğəmbər s.a.v-in apardığı dəvət metodunu aparmalıyıq. Və bu gündə həqiqdən də e, çox məsələlər var ki, o məsələlərdə məhz Peyğəmbər s.a.v-in bu dəvət mənəhəcindən çıxan bir çox müxaliflər də var. Yəni, bir və ki, məsəl üçün e, deyir ki, sən niyə bu, buradan-bura gedirsən ki, belə niyə fırlansın ki, buradan-bura get də, yəni belə misal, yəni, məntiqi misal gətirmək istəyirlər, amma unutmaq lazımdır ki, hətta yolun biraz uzun olub, ancaq əmnaman olmağı yarımçıq e, sürrətli gedib nəsə bir hadisə ilə qarşılaşmaqdan yəni, daha yaxşıdır aydındır və hər bir məsələdə, yəni baxın görün məs məsələ, e, dəvət məsələlərində də məs peyğəmbər sallalləmin yolun getməyə, mənhecin getmək daha insanı müvəffəq edir. Nəinki, yəni hər hansı bir başqa bir e, mənheclə gedib, yəni yarımçıq e, dəvəti dağıtmaq, e, sarsılmaqdansa. Və sonra peyğəmbər sallallə bunu deyəndə ki, e, sən artıq Allahu sənin günahları bağışlayıb və peyğəmbər sallalləm artıq deyir Qəzəbləndi. Qəzəbləndi, hətta qəzəbi Peyğəmbər s.ə.v-in üzünə başladı izhar eləməyə. Yəni, Peyğəmbər səv artıq onun üz üzgülərlə sahabilə bilirdilər. Sonra Peyğəmbər dedi ki, həqiqtən də sizin ən çox Allahdan qorxanınız və ən çox Allaha biləniniz yəni mənə. Yəni, burada Peyğəmbər s.ə.v-in ümumiyyətlə bütün bəşəriyyətin, ən e, kamil insan olduğunu bu hədis göstərir. Yəni, bu hədis Peyğambər s.ə.v-in e, bəşəriyyət e, isə yəni, insan övladları içində, yəni, bəşəriyyət, yəni, insan övladları içində məhz Peyğambər salsəlləmin ən mükəmməl olduğunu göstərən burada əsas şərtlər var. Nədir? Yəni, o, Rəbbini tanıyır həm əməllə, həm də elmlə. Çünki burada ətqakum və amələkum və aləməkum birinci təqva aiddir əmələ. Çünki e, təqvanın lügəti mənası nədir? Özünlə hər hansısa bir e, çətinliyin, yəni zələrin sənə toxunmaq arasında inirsən, maniyə yarasın. Necə, məsələn, yayın içində əhqab geyilirsən. Niyə görə? o günəşin qızlığı, yerin hissiliyi sənə yağı yandırmasın. Və eyni zamanda da şəriyyətdə isə təqvanın məna, tə, mənası isə, yəni özünlə Allah subhandan əzabın arasında ə, əməllər edirsən ki, o əzablar səni olsun, sənə toxunmasın. Və birinci aid əmələ və ikinci aid nəyə? Yəni elmə. Yəni Peyğambər s.ə.v hər iki istiqamədən, hər iki iki hikmətlə də ə, bütün bəşəriyyət insanlarına nədir? daha üstün sayılır. Yəni həm elm tərəfdən və həmçində, yəni əməl baxımından. Və bu, bu hədis onu göstərir ki, əgər bir insan məs peyğəmbər sallallahu əleyhi səlləm e, yolu getmək istəyirsə, məs həmən insan peyğəmbər sallalləmin etdiyi və dediyi əməlləri eləməlidir. Yəni sırf olaraq peyğəmbər sallalləmin yoluna ittibanı, yəni bu cür əməldir. Necə ki, bəzi sufi e, camatı kimi və yaxud da ki, bəzi rafizi camatı kimi görürsən, e, sufi e, təriqəti vura aiddir suflərin həm keçim, həm də müasir qollar. Çünki bəzi hallarda elə başqaçılır ki, nurçular tam yeni bir əqled yoxdur. Murçular elə bir baş olaraq, nə bilim Türkiyədə olan bütün Süleymanilər, Nurçular, nə bilim bir çox cəmatlər var ki, bunlar elə bir baş olaraq bir tərəfi gəlir Sufiliyinə qolmaladılar. Yəni kök qol ondan başdır. Sadəcə həmin o tariqa başçıları isə o məsələyə özlərin hissədiyi kimi yanaşmaqları ilə yeni bir tariqə mələcə. Amma kök ətibarı ham nədir? Hamsaparıb yəni Sufiliyə çıxarır. Aydındır. Və ə, onların ə, et dedikləri, elədikləri isə həmçində rafizlərin elədikləri dedikləri sırf olaraq Peyğəmbər Salsəlləmin mənhəcinə yoluna yənizdir. Çünki onlar Peyğəmbər Salsəlləmin sevgi iddia eləyib, amma Peyğəmbər Salsəlləmin düzü yolun gedməyini iddia eləmirlər, sevgisini iddia eləyirlər. Və baxırsan ki, bütün əməlləri nədir? Məhz Peyğəmbər Salsəlləmin ziddilər. Yəni, görürsən ki, məğribən inşa arası nəmin 70-ə şəkür namaz qılır, Bütün günü ilə zikir eləyir, nə, bu, o nə eləyir, bu nə eləyir və deyəndə də deyir ki, peyğəmbər bağışlanıb da, biz bağışlanmamışaq. Yəni, əgər peyğəmbər sağ o cür əməllər etməklə bağışlananlardan olubsa, deməli, ən azı sən də onun dərəcəsində eləməlsin. Yəni, sən nə qədər eləyirsən elə, sən peyğəmbər sağ və səllə məqamına Aydındır. Və eyni zamanda da rahatsızlıq da bu yandan, yəni özlərin əhlibət sevgisi, əhlibət aşqı iddia eləmək, yəni bütün dini, o senin qətli qıssasının üzərində qurmaq, bu əslində heç də əhlibət sevgisi demək deyil əhli sevgisi iddia edən şəxs məs birbaşa olaraq onların yolunu yaşamaq, getmək deməyidir. Və e, qeyd etdiyimiz kimi, yəni bu hədis onu göstərir ki, e, məs peyğəmbər sallallahu əleyhi yolun getmək və onun dediklərini eləmək, onun elədiklərini eləmək məs bu insanı e, həqiqətən də e, Allah subhanahu əzabından hissləməyə qorunmağa mühvəq edən amillərdir. Bu dərs sizə İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.